Добре дошли на всички братя, сестри, приятели и гости в този молитвен дом днес. Добре дошли на всички вас, които сте тук, защото обичате Бога. Добре дошли на всички, които с отворени сърца за онези библейски истини, които ни помагат да осмислим и задълбочим разбиранията си за този, който ни е възлюбил с вечна любов. Пред нас е Неговото Слово. И винаги, когато четем това Слово, ние откриваме удивителните библейски истини. Разбира се, те не са една и две. Така, например, Библията ни открива, че Бог е наш баща. Но Бог не е само наш баща. Той е наш създател преди всичко. Той е наш господар. Бог е, разбира се, и наш изкупител. Той е наш спасител. Всички тези истини са удивителни истини, който ни разкрива Свещеното Писание. Една обаче от най-удивителните истини, които намираме в страниците на Свещеното Писание, ни разкрива, че Бог е и наш най-добър приятел. Възприемаме ли го като такъв? Вярваме ли, че това е така? Сами Исус Христос казва, Евангелието от Йоан 15 глава, 15 стих. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец. Може би на нас ни е трудно да схванем. Как така вечният Безкрайният, непреходният, самобитният, може да бъде наш най-добър приятел. На днес ни е трудно да схванем, че Бог желая да бъдем и ние от своя страна най-близки приятели с Него. Но знаете ли, Библията заявява, че Бог е твърде ревностен във взаимоотношенията си с нас. Бог е да създаде интимни отношения с нас, най-дълбоки, най-чисти, най-святи интимни отношения с нас. Той е планирал безкрайната вселена, защото тя наистина е безкрайна. Той е планирал вселената така и режисира земната история, включително и всички подробности от нашия живот така, че да можем да станем негови най-добри приятели. Заглавието на проповедта ми днес, преди Господната вечеря, ще бъде една от най-шокиращите библейски истини. Съзнавам, че е трудно да си представим как е възможно интимно приятелство, както казах, със всемогъщия, невидимия и съвършения и временното паднало и грешно човешко същество. За нас е по-лесно да разберем взаимоотношенията между господар и слуга. Или между началник и подчинен. Или между родител и дете. Но между Бога и грешният човек Можем ли наистина да бъдем приятели с Бога? Това е въпрос. Как на практика бихме могли да осъществим едно такова приятелство с Него? На практика ние бихме могли да осъществим приятелство с Бога на базата на живота на Божите приятели, които са дадени в Свещеното Писание чрез чието живот ние можем да открием някои тайни, свързани с приятелството с нашия Бог. Така, например, една от тайните на приятелството с Бога е да водим непрестанен разговор с Него. Лъжи се този християнин, който води разговор с Бога, води по принцип разговор с Бога, но обстоятелствен разговор или случайен разговор от време на време такъв християнин никога не може да изгради приятелска връзка с Бог. Една от тайните за приятелството с Бога е да водим непрестанен разговор с Него. Приятелството с Бога се гради само когато ежедневно споделиме с Него всичките си житейски преживявания. Всъщност, какво иска Бог от нас в тази посока? Това, което Бог иска от нас в тази посока е да го включваме в ежедневния си живот. Във всичко. Във всяка наша дейност, във всяка наша практика, във всеки наш разговор, във всеки наш проблем, във всяка наша мечта, във всяко наше планиране, дори и във всяка наша мисъл. Правим ли го? Искаме ли да изградим приятелство с Бога? Можем ли да водим един непрекъснат разговор с Бога, като подновяваме многократно този разговор в своите задължения през деня, във всеки един момент и да споделиме с него какво точно сега в този момент си мислим? Какво ни притеснява, какво ни радва, какво ни насърчава? Какво круим да направим? Какво целим да постигнем? Точно за това говори апостол Павел, когато пише на солнците в първо солнци 5:17: Непрестанно се молете. Да. Докато пазаруваме, докато домакинстваме, докато работим, докато шофираме, може би докато изпълняваме каквото и да било задължение, домашно или служебно, ние можем да разговаряме с Бога. Можем ли? Ето ви първата тайна, която ни помага да се сприятеляваме с Него. Без разговор с Бога няма приятелство с Него. Друга една тайна за приятелството с Бога е да мислим за Неговото слово през деня. За това слово. Да мислим или да размишляваме. Библията многократно ни призува към това да размишляваме кой е Бог, какво е направил за нас, какво иска от нас, какво ни обещава. Не е възможно да бъдем Божи приятели ако не знаем какво Бог ни казва. В никакъв случай не можем да бъдем Божи приятели ако не знаем Бог какво ни казва. Не можем да обичаме Бога при това, ако не го познаваме. И разбира се, ние не можем да познаваме Бога, ако не познаваме Неговото Слово. Как познаваме Бога, брати и сестри? Има два източника за богопознание, нали? Единият е природата около нас. Но там ние разкриваме, но тази природа всъщност ни разкрива величието и мощта на един Творец. А за това дали той има някакво отношение към нас и какво е това отношение към нас, обича ли ни, безинтересни ли сме му, мрази ни. Разбираме единствено от вторият източник на богопознание, който е Библията. В първа книга на царете, трета глава, четем за това, как Бог на времето се откривал на Самуил. Един от най-известните библейски пророци. Един от най-верните Божии мъже. И ние четем в първа книга на царете, трета глава, 21 стих. Че Бог се откриваше на Самуил чрез слово от себе си. Така Бог се разкрива на човека, чрез Словото. Често ние считаме размишлението върху Божието Слово за трудно и тайнствено, което, виждате ли, може да се практикува едва ли не само от някакви мистици или монаси или теолози, богослови, така ли? Разбира се, че не е така. Разбира се, че не е така. Размишлението върху Божието Слово по-скоро е едно насочено мислене. Ако ти волево не насочиш мисленето си в тази посока към Бога, ако не изграждаш това умение, не можеш със сигурност да упознаеш Бога. Но ние говорим за това, че всеки може да насочи мислен... може да мисленето си към Бога, може да изгражда това умение, може да го придобива, може да го използва всеки един от нас. Колко пъти на ден, например, прехвърляме през ума си даден проблем? Колко пъти? Имате ли проблеми? Със сигурност. Колко много са те? Добре, един проблем да вземем. Колко пъти на ден прехвърляте през ума си даден проблем? Многократно, нали? Многократно. Добре, тревожите ли се поради този проблем? Със сигурност. Ако сме в състояние, си мисля, аз да мислим многократно върху даден житейски проблем, защо, бе, брати и сестри, да не сме в състояние да мислиме ежедневно и за Бога? Защо да не сме в състояние да размишляваме ежедневно и върху Неговото Слово? Кое ни пречи? Нещо пречи ли ни? Какво е нужно да направим в тази посока? всичко, което е нужно да направим в тази посока е просто да променим посоката на нашите мисли. Проблем? Добре, оставам го. оставям го в Божите ръце. Започвам да мисля за Бога. Не ме интересува проблема. Ама това е нещо, което се практикува, което се упражнява, за да стане един ден възможно. То не може. Иначе да стане. Иначе не може да се получи. И колкото повече четем Божието слово, и колкото повече размишляваме върху него, толкова по-малко ще се тревожим. Пробвали ли сте го? Де ли? Със сигурност. Вижте, например, Йов. Древният патриарх Йов. Позната ни е неговата история. Съчувстваме на този човек. Но той изказа на места в, своето, в тази книга, която пише за него, книгата Йов, той изказва такива мисли, които биха, да биха могли да бъдат наш ориентир в духовната посока, в която сме тръгнали към Бога. От заповедта казва той на устните му, не съм се отеглил назад. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна. от 23 глава 12 стих. Вижте да кажем и Давид. В Псалом 119,97 Давид казва, колко обичам аз Твоя закон, цял ден си получавам в него. Кога за последен път, цял ден, отделихте време за Бога. За проблемите знам, че отделяме време. Псалом 77.12. Ще размишлявам върху всичко, което си направил и делата ти ще преговарям, казва псалмиста. Схващате ли същността? Приятелите споделят тайни. Ето я е същността. Това е същността. Добре. И кога Бог ще споделя тайните си с нас? Няма две мнения, нали? Когато се фиксираме върху Неговото Слово, четем това Слово, изследваме го и размишляваме върху него. Извики към мен, и ще ти извя дълбоки и тайни неща, за които ти нищо не знаеш, казва Бог. Тогава Бог започва да споделя с нас своите тайни. И. Колкото повече време отделяме, за да мислим над казаното от Бога, толкова повече ще разбираме тайните на живота, за които повечето хора не знаят нищо. Интимното благоволение, казва отново псалмиста в Псалом 25, 14 стих, интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него и ще им покаже завета си. С други думи това означава, ако го перефразираме. Приятелството с Бога е запазено за онези, които го почитат. Единствено с тях той ще споделя тайните на обещанията си. Всъщност всеки един от нас сам избира колко близък да бъде с Бога. Близостта и приятелство с Бога не се получават просто ей така. Не могат да се получат така. За цялата е необходимо първо желание, след това време и на трето място е енергия. Иначе не може да има близост с Бог. Ако искаме по-задълбочено и по-близко общение с Бога, трябва да се научим честно да споделяме чувствата си с Него. Честно. Например, да му се доверяваме, когато Той ни моли да направим нещо. Или да се научим да бъдем загрижени за нещата, за които и Той лично е загрижен, или да копнеем за, за приятелството ни с Него повече, отколкото копнеем за каквото и да било друго. Един обаче от първите градивни елементи на дълбокото приятелство с Бога е пълната честност. Пълна честност в отношенията ни с Бога. Разбира се, Бог не очаква от нас да бъдем съвършенни. Той много добре знае, Какви сме ние? Той помни, че ние сме от пръст. Но ако погледнем в Библията, ще разберем, че Бог настоява за пълна честност в нашите взаимоотношения с Него. И ако отново погледнем в Библията видим Божите приятели, защото има такива, мнозина са от старозаветните пророци, от апостолите в Новия Завет, мъже, жени. А са приятели на Бога. Ако погледнем и видим Божите приятели в Библията, ще разберем, че всички те са били честни в отношенията си с Него. В смисъл, те са честни по отношение на своите чувства, на своите съмнения, на своите обвинения, дори и на споровете си със своя Създател. И Бог не им се сърди заради това. Точно обратното, Бог ги насърчава в една такава дейност, в едно такова взаимоотношение. Той казва, елате да разискваме заедно с вас. И, например, един такъв приятел Божий като Авраам разискваше с Бога. Спомняте ли си как разискваше? Аврам не само питаше Бога, но Аврам и предизвикваше Бога относно събитията, които Бог беше планирал да се осъществят над Содом и Гомор. Ами само Аврам ли? Вижте Йов. Спомняте ли си как Йов излизаше пред Бога и изливаше горчивината на преживяванията си? Ами Еремия? Ако внимателно изучавате книгата Еремия ще видите, че още е в самото начало, почти когато Бог го ангажира да бъде Негов пророк. Еремия малко по-късно обвинява Бога за това, че го е подвел. Особено когато му се случват някои беди. Подобно нещо откриваме и при Давид. Ако се взрете в неговите псалми, ще откриете, че и Давид е склонен да обвинява Бога, при това в несправедливост, предателство и изоставяне. Намерили ли сте ги тези неща в псалмите? Бог обаче ценеше високо всички тези мъже и настояваше за пълна честност в споделянето им с него. Така и днес, брати и сестри. Днес Бог отново е същият и Той отново настоява и иска да осъзнаем и да разберем, че истинското приятелство помежду ни се гради на пълно разкриване, да се разкриеш пред Бог. Няма какво да криеш от Него. Той без това знае всичко. Това, което може да ни се струва безочливо понякога в отношенията ни с Бога, знаете ли, че Той го смята за автентично? Ние си подбираме думите на никакво да кажем на Бог. Особено пред аудитория от хора. Да не би нещо да сгрешим, да не би да кажем някоя дума така неправилно. Бог иска да бъдем автентични. Затова понеже нямаме такъв ориентир духовен най-често тръгваме по наклонената плоскост и ставаме формални. Ставаме многословни, ако щете. И вижте, приятелството с Бога е много по-дълбоко истинско, когато е изпълнено с наситени с чувства, думи, а не с предсказуеми и набожни клишета. Опитайте да се молите по друг начин. Опитайте да разговаряте с Бога по друг начин. Споделете болките на сърцето си. Всичко това, което е вътре в вас, му го споделете. Кажете му го. Той няма да се притесни от вашите думи. Както не се притесняваше от думите на Йов, че го обвинява за някои неща. На Давид, че му казва, ти ме изостави. Нали? Това е един вид предателство от твоя страна. Нито пък се афектираш от думите на Еремия, когато Еремия твърдеше, че Боже, ти ме подведе. Ако искаме да бъдем приятели с Бога, трябва да сме открити и откровени с Него. И ето един стих, Псалом 142.2. 2. Изливам оплакванията си пред Него и му разказвам за всичките си беди, защото съм обременен. Искаш ли да бъдеш приятел с Бога? Кажи му всичко, което тежи на сърцето ти. Ако за нещо си му се разсърдил, кажи му Господи, затова ти се сърди. Бог сам те кани. Ела да разискваме. Друга една тайна за приятелството с Бога е да му се покоряваме с вяра. Вижте, всеки път, когато се доверяваме на Божията мъдрост и правим това, което Той казва, дори и да не го разбираме, ние всъщност задълбочаваме приятелството си с нашия Творец и изкупител. Обикновено ние не считаме покорството за характерна черта на приятелството, нали? Тъй като това по-скоро го смятаме за част от взаимоотношенията ни с нашите родители, ако щете, с началниците ни или с високопоставените около нас лица. Тогава има някакво покорство. Но въпреки това Исус посочва ясно, че покорството е условие за близост с Него. Думите на Исуса в Йан 15, глава 14 стих. Вие сте ми приятели, забележете сега това. Ако вършите онова, което ви заповядвам, кога сме приятели на Исус? Ясно? Разбира се, ние се покоряваме на Исус не по задължение. Ние се покоряваме на Исус не защото се страхуваме от Него. Ние се покоряваме на Исус не по принуда, а защото Го обичаме и защото вярваме, че Той е този, който ни води към победният край. Че Той е този, който мисли най-доброто за нас. И ние, от, и ние следваме Христос от благодарност към Него за всичко това, което е направил в миналото, прави сега и обещава да направи в близкото бъдеще. И колкото по-близо сме до Него, колкото по-близко го следваме, толкова, съгласни ли сте, приятелството ни става по-интимно, дълбоко, истинско. Съществуват ли още тайни за приятелството ни с Бога? Помислете, например, за това. Загрижени ли сме за нещата, за които се грижат хората около нас? В този смисъл, Ценим ли онова, което и Бог самият цени? Защо задавам този въпрос? Колкото повече се сприятеляваме с Бога, толкова, брати и сестри, ще бъдем повече загрижени за нещата, за които е загрижен и самият Той. Не е ли така? Ярък пример в това отношение на апостол Павел. Когато поглеждаме и изучаваме живота му в Новият съвет, виждаме, че Божият план всъщност беше и Павловият план. Божият купнеш беше и Павловият купнеш. Ето как се изразява Павел. 2. Коринтини 11.2. Защото ревнувам за вас Божествена ревност. Нали? И Бог ревнува за нас. Павел по същият начин. Защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите поплът роднини, казва Апостол Павел в Римлини, 9 глава, 3 стих. По подобен начин се е чувствал на времето и Давид, Псалмиста Давид. И той казва в Псалом 69.9, защото ревността за Твоя дом ме изяде, и укорите на онези, които укоряват тебе, паднаха върху мен. Ревност: за да бъдем приятели на Бога, трябва да сме загрижени не само за себе си и да не развиваме егоизъм, но да сме загрижени и за другите около нас. Защо? Простичко е. Защото и сам Бог е загрижен за тях. Една от последните тайни за приятелството с Бога ни казва, че трябва да жадуваме за това приятелство. И книгата Псалми пак ще използвам тази книга. Книгата Псалми е изпълнена с такава жажда. И Асав, и Давид, и всички други псалмисти, които са писали тези прочути хваления към Бога, прославящи Бога песни. Всъщност, са жадували за приятелство с Бог. Ето, например, какво четем в Псалом 27, стих. Едно нещо съм поискал от Господа. Това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Едно нещо. Каква жажда е това, нали? страна псалмиста. И още в Псалом 63, 3 стих. Понеже, казват тук псалмиста, твоето милосърдие Боже е по-желателно от живота, Жажда, купнеш, да се свържем с Бога, да бъдем най-добри приятели с Него. Древният патриарх Яков също на времето купнеше за Божието благословение в своя живот. Спомняте ли си историята му? Този негов купнеш беше толкова силен, че той дори, вкопчвайки се в Бога, цяла нощ, цяла нощ се бореше с Него. И знаете ли кое е най-фрапиращото в тази история? Най-интересното, това, че Бог се остави Яков да го победи. Защо? Защо Бог направи това? Защо ли? Защото Бог много добре знае, че когато се вкопчваме в Него, колкото повече се вкопчваме, колкото повече се приближаваме, толкова по-сигурни ставаме в приятелството си с Него. Това е предпоставка за едно задълбочено приятелство. Аз съм се хванал за Бога. Аз чувствам, че съм зависим от Него. И колкото по-близко съм до Него, колкото по-вкопчен в Него, толкова приятелството повече и повече се развиваме помежду ни. Друг пример за човек, който пламенно се е стремял към приятелство с Бога, е пак апостол Павел. Ще използвам отново Негови случаи. Павел казва в Филипяни 3:10. За да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Негов смъртта му. От този текст и от подобни такива текстове, можем да научим, че за Павел най-важното е приятелството му с Бога. Това е първият приоритет в живота на знаменитият апостол. Това всъщност е фокусът и крайната цел на Павловият живот. Обаче погледнато от Божия страна, това пък е причината поради която Бог употребява Павел по толкова велик начин. Приятелството с Бог. Наистина това е една от най-шокиращите библейски истини. Бог иска да бъде нашият най-добър приятел. А ние? Искаме ли ние да бъдем най-добрите приятели на Бога? Истината е, че всеки един от нас ще бъде толкова близо до Бога, колкото сам избере. Защото приятелството с Бога е избор, а не случайност. При това приятелството с Бога е въпрос на ежедневен избор. И ако ние имаме приятелство с Бога, ако ние искаме при това да задълбочаваме това приятелство с Бога, трябва съзнателно да се стремим към Него. Съзнателно, всеки ден. През този час видяхме как на практика бихме могли да осъществим това. Ще го осъществим ли? ще влезем в едно лично приятелско общение с Бога. В този живот, смятам, че ще се съгласите с моето мнение и становище, в този живот няма нищо по-важно от изграждане на приятелството с този, който е бил, който е и който ще бъде. Има ли нещо по-важно? Няма нищо по-важно. Затова нека се спрятелим с Него. Нека задълбочаваме приятелството си с нашия Бог. Защото това ще определи не само временната, но и вечната ни участ. Съгласни ли сте? И ето ви един повод да задълбочим и днес приятелството с нашия мощен, славен свят, Бог и Спасител. И днес заставаме да пред Господната вечеря. И днес искаме да имаме общение помежду си и с Бога. И днес искаме да се наситим от благата, които Бог ни дава. И днес искаме да вкусим от Неговата безгранична любов. Поне малко. Въпреки, че Той ни дава много. И когато отваряме страниците на Свещеното Писание, ние попадаме на този текст. Евангелието от Йоан, 13 глава, където от първи стих надолу е записан. А преди празника Пасха, Исус като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил сърцето на Юда Симонов и Скариоцки да го предаде, Исус взе... Исус като знаеше, че отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наляво дав умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. А като уми краката им и си взе горните дрехи, и седна пак и им каза, знаете ли, какво направих. Вие ми наричате учители Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от Господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Приятелството с Бога. Не забравяйте това. Днес имаме повод да го задълбочим още повече. Как става това на практика? Може би това е още една тайна за сприятеляването ни с Бога. Да коленичим и да измием нозете на ближния си, на своя брат и сестра по вяра. Ще го направим. Нека да имаме тази опитност и да видим, оставяйки нещата в ръцете на бъдещето и разбира се в ръцете на Бога, докъде ще стигнем във всичко това. Но онова, което Бог иска е да стигнем до вечността, за да бъдем постоянно, завинаги с Него. Ще помоля дяконите да уредат местата за измиване на нозете и нека всеки един от нас, който иска да продължи приятелството си с Бога и да го задълбочава повече и повече, да коленичи и най-смирено да измие нозете на своя ближен.